Затягнувся. Затягнувся цей виснажливий період. Прийшов час поставити крапку, тобто останній мазок. Теофіл встав, підійшов до Мольберта, взяв пензель, набрав трохи трав'янистої барви, але це історичний момент. Подумав, треба зробити якусь суттєву паузу. Він подивився на годинник, була п'ята година вечора, 31 грудня 1999 року. За сім годин завершиться це жахливе тисячоліття, і тому я, митець і людина Теофіл Девицький, у цей, можна сказати, непересічний час закінчую свою останню картину з чорно-зеленого циклу. Він зробив якийсь малосуттєвий мазок і відкинув пензель. Все, з чорно-зеленим покінчено. Не лише з малярством, а й у житті теж поставлено крапку – з цим багаторічним чорно-зеленим шалом. «Де вона?» Серце у Теофіла цілком фізично, а не фальшиво-романтично заболіло. Сильно шпигнуло приємним болем, і прийшло світле і зворушливе усвідомлення можливої легкої смерти. «Невже не дотягну до третього тисячоліття?» «Смішно було би, але поволі біль відступив, і Теофіл зрозумів, що ще не все, тобто з його життям ще не все, а ось з періодом чорно-зеленого безумства все, Софія не вернеться. Зайшла Софія. Вона, як завжди, була у тих самих барв, дуже засніжена і якась збуджено сумовита. «Доброго вечора, пане маляре!» Ледь посміхнулася і почала розмотувати зі своєї шиї зелений з чорним вовняний шарф. «Доброго вечора, пані...» Чому, пані? Чому, пані? здивовано спитала Софія. Чи ти думаєш те, що вийшла за нього заміж? Так, Софія, я припускав, що ти могла би стати пані. пані Саміленко. Та ще минулого року навесні, коли я поїхала у Київ, а за мною поволочився безнадійно закоханий журналіст автовізії Саміленко, я один час було грішним ділом поміркувала собі. Можливо, якось, колись, десь, але згодом усе змінилось. «Що змінилось?» – жорстко спитав Теофіл. «Так», – категорично сказала Софія, – «якщо ви, Теофіле, вважаєте, що коли я зайшла сюди, то все повертається на давні взаємини, то помиляєтесь. Я зайшла суто з міркувань вічливості, спитати за здоров'я, за дітей, за родину. Отож, як здоров'я? Як син Дмитрик? Як дружина? Як батько з мамою?» – Дякую, панна Софія, – холодно сказав Теофіл. – Всі здорові. А як ваше дорогоцінне здоров'я? – Щось вип'єте? Може, кави, вина, коньяку? – Кави вип'ю з крапелькою коньяку, – посміхнула Софія. – Півтора року ти не бачив мене, а поводиться, Тео, так, якби ми лише вчора мали побачення. – Деспот, деспот. – Невже ти не тямиш, що усе змінилось, Тео? Я піду кави заварю, Софія, а ти можеш роздивитись останню роботу що чорно-зеленого циклу. Це твій портрет. З пам'яті. Теофіл пішов у куток, де було обладнано щось на кшталт кухні, а Софія підійшла до Мольберта. Це не був портрет у звичному розумінні. Це була реклама джинсів. Чи радше антиреклама. На зеленій траві, на тлі зеленого шкарпатського пейзажу стояла якась гола, гарної статури дівчина, і приміряла явно за великі на неї чорні джинси. Важко було зрозуміти, чи вона їх одягала на себе, чи навпаки знімала, але руки тримала на поясі і голову опустила вниз. Обличчя її не було видно. Лише по чорному довгому волосю та круглих налитих грудях можна було дізнатись, що це вона, Софія. Але дізнатись про це міг лише той глядач, який добре знав ці такі гарні її груди а хто їх бачив ще, крім цього поганця і змія інфернального, сидить собі в Чернівцях, обляпує фарбами полотно, а ти страждає у Києві. Досте. У третє тисячоліття вона, Софія, війде вільною без цього катівного кохання. Прошу, Софія, до кави. Як тобі моя робота? Світським тоном почав Теофіл. Погана робота, спокійно сказала Софія. Скільки тобі заплатила фірма за рекламу їх продукції. І хто ця курва, що тут позує? Теофіл весело засміявся і сів біля Софії на канапу. Він зрозумів, що картина їй сподобалась.